c c c c Contrària Presenta Ivan Montt a wow. c Hola, molt bona tarda i benvinguts a conducta Contrària Una setmana més i amb uns convidats molt especials Estan amb nosaltres l'equip del Flaviol Trempat de Radio Star Terrassa Eh, que són l'Albert Sánchez i el Marc Vázquez Bona tarda Hola, què tal? Mm. Molt bona tarda I també està com amb nosaltres, com cada setmana, el nostre director, el Martí Guerrero Ei, hey, què tal? I doncs bé, us recordem, els podeu escoltar cada dimarts de 10 a 11 de la nit a Radio Star Terrassa, la 100.5 FM o a RadioStarTerrassa.com I doncs comencem El Martí amb dóna pas per fer l'entrevista, la fa ell... Fem ah, l'entrevista ja doncs. Sí eh, bueno. Anem <coughs> Vinga, vinga, dale Aquesta és la llargueta ja D'on surt l'idea de fer-vos l'altre pat? Bueno És llarga la història, eh? Éramos jóvenes Éramos muy jóvenes Em sembla que era el 2008 Era, de fet, jo vaig començar a fer un programa de ràdio Radio Star que Fa sí, era... molts, molts, molts anys Mira, aquesta cançó comencem nosaltres al programa Sí, sí molt Va, no me la vaig posar de sintonia perquè molts, és a com copyright. Ah, claro. Quan no hi havia Whatsapp. Quan no hi havia Whatsapp eh, jo vaig començar fent un programa que de, es deia Palomitas con chocolate. A Radio Star. A Radio Star i el que feia era així com vosaltres una mica. Iniciar-se iniciar en el món de la ràdio no? i anar provant coses, intentar fer entrevistes i així. I feies també el The Stars 22. No? I després vaig fer la llista d'èxitos que era molt divertit perquè jo en castellà sóc fatal i havia de fer hola, hola, hola, que tal? Muy buenas tardes. I amb després, amb mira, Santillo, ens van dir que aviam si volíem fer un programa de cultura. Nosaltres dos ens coneixíem d'això, de, del tema de la cultura, i vam començar. Bueno, però vam, vam començar, començar tres. Vam començar tres. Hi ha una noia, que és d'allà, Marta C. que va començar amb nosaltres. Que és el Fotoloc. Sí, ja ho vaig exacte. veure ahir. Ah, i el Fotoloca, això encara ho veieu o okay. Encara ho tenim, però ja no ho utilitzem. Mm. Hòstia, tenim una miqueta... No, es nota, es nota eh? perquè l'horari també és diferent. Eh? Sí, I ell sí. i, i, i, i jo som més joves, oi? I <ríe> això, vam doncs, començar a fer aquest programa, que es deia el Flavió El Trempat, que el que pretenia doncs, era una mica apropar la cultura que nosaltres teníem així per mà, que és la, la cultura sardana. catalana, les sardanes... I tot això en general, però sobretot les sardanes, a una mica la gent jove perquè estem acostumats a sentir els programes de ràdio de sardanes sí, que normalment, mica... diem són una merda, són, són un tostom. Són seriots. Molt seriots. Nosaltres i, eh, no som gaire. Acostumen a ser el dissabte al matí. Llavors nosaltres el que fem és una mica així, Chaporreo de todo. Xaporreo de tot no? Un maxmix. Eh, després, com us veu conèixer sense whatsapp? Hem... No teníem WhatsApp, de fet, Digi Sánchez... Sí, jo, jo el tinc des del dimarts, el WhatsApp, eh, poca broma. Abans tenia un totge mòbil que al barri feia molt servei, però ara... No, no preguntaven això, Digi Sánchez. Sí, sí. Bé, bueno, doncs, doncs... Ens vam conèixer com. Ui, fa ja molt de tu. temps. Bé... Bueno... Tot va començar quan jo tenia uns 4 anys o així, i el, meu, i el Marc tenia, bueno, tu quants anys sí, no, tenia? Ens portem dos, dos anys, no? Sí. Doncs anàvem a, a l'entitat cultural de, de, de Municrits, de Terrassa, que és de una agrupació folklòrica cultural i de, i de sardanes, i bueno, vam tindre de fer una actuació, bueno, hi ha un, hi ha un, un dinar, que és el dinar de Germanó, que és quan fa l'entrega de premis, quan s'acaba la, la cluenda, quan bueno, s'acaba la temporada de, de sardanes, de concursos, i vam fer, vam fer un xou, i el Marc i jo vam tindre de ballar la Macarena. Jo amb 4 anys i ell amb 6. Des d'aquell dia ja vam estar units des per de, sempre. Des d'aquell dia ja, doncs, ja anàvem a tot arreu, junts, quan, quan tocava fer sardanes, clar. Ell al seu col·le, jo anava al meu. Això és la nostra història d'amor, eh? no té més. Sí, no? Aquí falta la història, aquella música monyes que posem, tu i jo. Sí, sí. D'on surt el nom del programa? Uf uh. <laughs> Després de molta, molt d'una volta, vols-hi tu? No, no sé, com va sortir? I després de donar moltes voltes amb el tema de quin nom ens podíem posar clar, volíem que fos alguna mica atrevit La I jefa ens va, va, ens va ajudar una i mica I ens va dir això, la jefa, ens va proposar ella, el nom de, del programa va dir, el Flaviol Trempat perquè jugar amb, amb trempat sí, sí. i Flaviol de, de Sardanes clar. però no... Va, I va quedar així perquè com no em va acudir res més sí, va, ser, va ser el millor que vam poder pensar en jo, aquest oh, moment Mira, encara queda bé, i vam posar-ho Per quin estil de música us decanteu? Buf de tot, d entre house i el meu que m'agrada a mi és el house i dance i tot això de la disco, eh, passant per les sardanes lògicament, i després passant per les coses que li dic jo a les munyades del DJ Basques, que algunes que són munyades, rotllo nana de conte o tot això, i després Rollo ska com rotllo strombers, eh, fa poc vam posar un grup d'escavant de, que es diu Antidot, que és semblant al Callo Malayo com els que està sonant ara, i bé bueno, tot això, de tot una mica més o menys. A vegades també posem flamenco i fem ajusta molinero també. Explicar-nos una mica de on ve tot això, de fer un programa on es parla de la copla. De la copla i de la sardana en general, sí. tot relacionat amb cultura catalana, doncs venia d'això, de que ens van proposar si podíem fer un programa de cultura. Nosaltres eh, som persones que estem considero bastant informades sobre el tema de la cultura i de on venen les tradicions catalanes. I aquí estem Sí, aquí, aquí estem, fent la tertúlia Acostumeu anar als, als events que anuncieu a la ràdio? Habitualment eh, Clar, de quins events m'estàs parlant? <susurra> Home, de l'agenda aquesta ah, Nosaltres tu... fem l'agenda Si vols posar la cançó sí, la... Farem, farem una demostració <susurra> De, de l'agenda Posem aquesta música I llavors comencem a vomitar Dissabte, dia no sé quin dia. Tenim ballades de sardanes a Barcelona, a pla de la catedral, amb la Cobla mitjans mecànics a dos quarts de tots el dia, i anem fent així. Llavors, lògicament, no podem anar a tot. Però alguns que, com nosaltres ballem sardanes, doncs hi diem algun concurs que hi ha aquella setmana, i participem, a potser doncs, hi anem, perquè tenim de ballar, eh, lògicament. Però, bueno... Alguna cosa sí que, sí que hi anem, i llavors, sobretot... el Normalment la cultura és cíclica, no?, de que cada any repeteix les mateixes festes. Llavors, les coses que veiem que són noves o que creiem que han canviat, sí que normalment hi acostumem a anar. Vale. Eh, després, acostumeu a... Ah, no, això. Sou DJs, realment? Sí, per suposat. Clar. Heu triat vosaltres l'automàtica del programa? No, va ser això que ens van recomanar si, si ho volíem fer. I vam eh, dir, vale. A part de fer el, el trampat, què us dediqueu? Uf! Vida, vida social? Vida fiestera. <ríe> ja està. Doncs, sí, vida fiestera, bàsicament. Bueno, jo sóc pizzero, <ríe> treballo una pizzeria i, i abans feia un curs de xapa i pintura de, de vehicles. I, bueno, com no trobo feina d'això, doncs al moment, mira, estic fent pizzes. I, bueno, i vaig molt de festa, m'agrada molt la festa i tal, i vaig al gimnàs, em cuido una mica, i, bueno, lo normal, de sempre. Lo normal que fan les persones. Jo estudio animació sociocultural. Eh, D'aquí a poquet començaran les pràctiques. Vol dir que estaré torturat tot el dia. No sé. En un futur voleu dedicar... Volíeu continuar dedicant-vos a la ràdio? Estaria bé. Digi Sánchez es diu estaria bé. Jo per mi era el somni de la meva vida. Poder estar a la ràdio perquè, bueno... Home, cobrar fent un programa de ràdio... Estaria és, molt és, bé. És la hòstia amb vinagre, eh? Que a sobre tu passes bé i... Uh -huh. i cobres, no? Jo quan era petit, eh, experiència personal, eh? quan era petit a primària li vaig dir a una profe bueno, allò, què, què voleu ser de grans? Jo vaig dir a mi m'agradaria ser periodista i em va dir però si tu no serveixes per ser periodista no cal que ho intentis que no, no servirà mai i mira em va quedar la rabieta guardada i llavors a partir d'aquí vaig entrar a Radio Star i vaig començar a lluitar per lo meu no? i cada vegada pues, considero que vaig aprenent més cosetes sí, petites sí. de com fer-ho que passa que clar de necessita molt temps i molta dedicació i si sí, realment estaria bé poder-nos dedicar a això professionalment. Estaria bé, tindríem de fer uns currículums així, rotllo de ràdio i enviar-les a les emissores a veure si ens agafessin. A veure. <ríe> Què us sembla, per exemple, el programa que aquest que, que fa l'Àlex Vilalta Ràdio Sarquisa, si és que l'escolteu? Uf abans d'escoltar quan feia volo 92 o com era? Eh? No és 23. No és 23. No <laughs> no sí, també hi és, yes, també okay. ho feien. Vuelo, Vuelo 92 feien. Sí, i llavors hi un altre no que era Stars no Club. Pensem no no. que l'escoltavam més Stars Club. Stars Club i l'altre era Merendamos. Merendamos oh. i aquest que et dicteis, no que era el últim que van fer més o menys a Radio Star. Mhm. Uh -huh. I amb el Stars Club sí havia una altra noia que la coneixé jo que era la Nora Barco i una altra noia que se li anèmic que també la conec i el Marc també. I, bueno, i algun cop vaig trucar per fer la gràcia i mira, sí, més o menys sí que els he escoltat i posar amb la seva asfalca, la ciutat i tal. I bueno. Clar, el programa està bé, el que passa que nosaltres no compartim el, el que és la temàtica del programa perquè nosaltres tenim una, una cosa molt pura que és entretenir i a darrere d'aquest entreteniment doncs, tenim uns objectius que és comunicar i apropar la cultura. Ells ho fan una mica diferent, no? segurament si haguessin, haguessin fet programa ahir, haguessin celebrat un gran aniversari que és que ja estim vivera i va fer 18 anys. Oh. És, és la notícia important. A nosaltres això segurament també ho haurísem salutat. A nosaltres això ens ens la pella una mica, però bueno. Però clar, no, no va ser el cas, no? no. A mí m'agés agradat, eh? haguéssim posat el compliment, os felicit. Sí, ho ha matei va per favor. <laughs> Bueno. Si no vam dir que es va morir la Wayne Houston, com vols que diem això? Bueno, i doncs això? A Radio Star us coneixeu tots, us veieu o cadascú va a la seva hora i després? <laughs> Home, depèn, depèn, de gent que veiem més que altres i el DJ Vasquez no va a les reunions <laughs> però jo vaig a les reunions i allà sí que ens trobem tots i també organitzen alguns eventos no? que mm -hmm. són sopar més nada de festa algun lloc però bueno, jo vaig al, o sigui, al principi del Flavio el Trempat sí que anava algun sopar i tal, però ara ja no tant perquè clar, és que clar, no sé, tinc els meus amics i tal i hi ha gent més gran i van anar de festa a llocs, doncs, gent de gent més gran com rotllo Embas i aquestes coses Sobretot amb qui sí que tens molta relació amb la gent que tens el programa d'abans perquè sí, allà es fa gairebé tot en directe, gairebé tot perquè arribes allà i hi ha una persona que està fent un programa llavors te'n vas, en el nostre cas hi ha un senyor que està gravat per tant, encara no tenim el plaer de conèixer-lo. No, però el que ve abans sí. El que ve van sí. Hi ha un que ve després que és un programa gravat que el llencen, quan és a una certa hora, està programat, i es diu Alfredo, jo sí que l'he arribat a conèixer perquè jo vaig anar a ajudar... Bueno, abans, quan la gent no va bé allà i no saben fer de tècnic i tal, doncs a vegades m'avisen i jo vaig allà i es diu un cop de mà. I el programa després era aquest home. I venia, el portava gravat però venia l'home i en persona, per, per posar-lo, no? que estava gravat i tal, però com ara han canviat el sistema de programa i tal, doncs pues no el veig, però sí que sé sí qui és, sí. <ríe> Fa un programa de rock. El telèfon que anuncieu al principi del programa, algú truca? <ríe> Abans trucava gent. Jo tinc dubtes de que últimament el telèfon no funciona. I, i mira que no, no he arribat a comprovar-ho. Oh, però truca el director a vegades. Me'l pots dir, me'l pots dir. I truca, el, el veure telèfon. si algú me l'agafa. publicitat, no? Sí. De vies de contacte, Dixi Sánchez? 93, 784, 85, -98. Repetim, repetim 937848598. Truca tu i així, sentim la trucada a menys. hi hi ara? No que sé. Truquem ara veiem qui hi ha. Sí. Ah, Atenció, és yeah. ja veuràs què heavy això. I després, bueno, també tenim una altra via de contacte que utilitzem aquesta sí que l'autoritzem molt, no? que ens escriu gent habitualment, ha. podríem saludar, no? A la Marichell, a la Gràcia, al Coca, al Coca, al Ferran, a la senyora us coneixeu senyora. Vos ja tots el els, els que escriuen. El manager. No, el manager és el manager. Sí. El grup que hi ha 248 persones. No sé, no no ens semblen més. Hi han moltes. Sí. Hi ha gent que comenta molt, que són habituals i la ha gent que era Tarantan... mira que troquem. Vale. Atenció. Què diem? perquè Radio Star? Uh, Radio Star. Hola. Hola. ¿Quién eres? Yo, el Cárdenas. El Cárdenas, oye, que soy el Marc del Flavio El Trampat. ¿Quién? El Marc del Flavio El Trampat. Sí, dime. Que mira, que estoy en otra radio sí. haciendo un programa que se llama Conducta Contraria sí. y os queríamos saludar sí. porque aquí preguntaban, ¿os conocéis todos los de la radio? Sí. ¿Cuál es la respuesta? <ríe> Pues yo creo que sí, ¿no? La verdad que no La, la verdad que no Se descojona Bueno, no sé, ¿le igual he oído algo? No, qué mal, ¿eh? ¿Queréis entrar en directo o qué? ¿Quieres que entremos en directo? Hombre, Venga, tío, claro bello, ¿no? Haremos una yo, conexión yo de radios ¿Podemos hacer ver, publicidad vosotros? De, eh, de, de, ¿De dónde está llamando? A ver. De Conducta Contraria se llama el programa Y ¿Sí? son unos jóvenes de, del Montserrat Roig Vale que hacen su programa y lo tienen colgado en internet y quieren hacer publicidad. Vale. ¿Les dejamos? Sí, nosotros en un programa de electrónica, pero sí, perfecto. Electrónica. Aquí ahora pondremos algo de electrónica. Que pim, que pam. Venga, va, pues os doy paso eh, en un minuto, estén atento eh. Vale. Venga, va. ¿Això cómo paga el IVAN en su móvil? Ah, Pagas tú, eso. Sí. Tens tarifa, ¿no? Ahora, si fluyete, sentimos una mica el que es la radio en directo. Pero, pero a mí no... ¿Me está escuchando a tú, no, Marc, ahora? Sí, sí. porque no, o sea, por el micro no habla. Ah, es para el o sea, micro del móvil. Bueno. Sí. No sé lo que tiene nuestro programa, ¿no?, pero parece que crea una hermandad, ¿vale? Pero parece increíble, te he dicho esta tarde que iba a ser una tarde de sorpresas, pero el que me sorprendo soy yo, ¿no? Eh, resulta que tenemos al otro lado del lío telefónico, ¿vale? Y aunque parece sorprendente, a otros chicos de otra radio. Ah, sí. Cuidado. Sí. Bueno, digas la web bueno, si y al Facebook promo, ¿no? y, y bueno, nosotros hacemos un promo a través de su emisora también O a tu Facebook ¿sabes? y yo creo que entonces en Entonces dice, digo, somos un programa de electrónica Y me dice, vale, pues a ponemos un poquito de electrónica entonces, ¿Qué te parece si lo saludamos? Venga, vamos a ello A ver, chicos Hola Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Hola <risa> ¿Qué tal? Bueno, contadme un poquito, va Pues ¿tú? mira, contadle, venga, va Pues bueno, Conducta Contraria es un proyecto que tenemos en, en el Instituto Monserrat Roche que, que trata sobre una... que trata sobre... No Hacemos, radio... Sí, sí. <risa> <risa> Hacemos radio cada viernes a las ocho y media, nos podéis escuchar en conductacontraria.es.tl o en Facebook, Conducta Contraria, con la segunda C de Conducta es una K y bueno, pues hoy tenemos a unos invitados de Radio Star que, que es el Flaviol Trempat, que son el, el Albert Sánchez y el Mar Vázquez. Uh. Y bueno, pues hemos decidido llamaros en directo para ver quién nos lo cogía y a ver si os conocíais entre vosotros y todo eso. Pues bueno, seguro que nos conocemos de alguna cena, ¿no? Para... De alguna a cosa, así los... para la reunión. Que Lo que pasa es que el equipo es tan grande que, la verdad, eh, ahora mismo teníamos que vernos en persona decir, vale, ya se quiere ¿no? <risa> la verdad que la, la radio ha crecido mucho y, y todo gracias a nuestros oyentes. Pues bueno, chicos, eh, nosotros somos un programa de electrónica que... ¿apostáis por la electrónica vosotros o qué? Sí, Eitan. sí, sí, ponemos bastante electrónica. Pues <risa> bueno chicos, que tengáis la mayor suerte en vuestro programa Y que desde aquí un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte Desde Only Underground en Radio Santa Raza Only bueno, Gracias por dejarnos pasar, eh <risa> Gracias a vosotros, a vosotros. un Dale, placer Hasta luego Adiós Yo le he visto a Wia que toma al carrer <risa> Que saludo Pues vamos a hacer un poquito de, public... bueno, anem a fer una micaeta de publicitat ja que ens han deixat entrar en directe i ens... bueno, després mirarem a l'arxiu i eus juto ho panjarem la nostra. La conclusió nostra és que algú agafa el telèfon de Radio Stars. Sí, no? sí. Tant, el la... que fa el programa. El fet és si el telèfon funciona o no, està solucionat. Això Tu, tu l'agafes si truquen. Uh. Sí, normalment sí. Sí, bueno, eh, qui truca més a la ràdio és el senyor Director Andrés Torres. Sempre truca, però bueno, sí, l'agafem, sí. I entra en directe, també. No, no home, ah. no, no, no, no. No, truca Allà, quan la, la hi ha algun problema o alguna a la ràdio i truca. I doncs que bueno. No en passem, diu. Mentir, dir alguna no sé. Doncs eh. pues anem amb una cançó i després, quan tornem de la cançó, us, bueno, us fem una miqueta de publicitat d'Only Underground, de Radio Star Terrassa. Ens anem amb Club Can't Hand Me, de Florida. I know how To make them stop and stare as I fall the business, all out is so ridiculous, so not so much attention, scream out, I'm in the building, they watching, I notice I'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know it, you know it, you know I know how, to make them stop and stay with us Bé, doncs ha sigut un plaer estar en directe a Only Underground de Radio Star i us recordem que els podeu escoltar... que ca... no, bueno, millor... Sí. Bueno, sí, digue, us digue. dona just el temps per escoltar-los ahir i després a nosaltres. Cada divendres de les 6 a les 830 i mitja eh, Only Underground a Radio Star Terrassa. I després en pues, empalmeu i escolteu també Conducta Contrària. I bé, continuem. Anem amb les notícies curioses, com cada setmana, però avui no hem fet menció de, de que aquí ens falta una persona. Osti, Ens falta la Laia Miralles, que és un, una persona molt important per nosaltres i no està, no està aquí avui, clar, perquè eh? clar, ens va dir que ens enviaria un missatget, però Laia, jo no he vist el missatget, per tant... <laughs> No el diem i, bueno, doncs, això eh, la setmana que ve estarà amb nosaltres, però avui no he pogut estar aquí perquè tenia un viatge i ha tingut que marxar. però coneixent a la Laia segur que ens porta una notícia com ens va portar la, sí. fa, la setmana passada o fa dues setmanes. La setmana passada. Semana Bé, passada. Doncs, ja veu veure segurament les fotos de l'avió estavellat, i doncs bé, doncs que li enviem una abraçada des d'aquí a la Laia i continuem amb conducta contrària. Anem Amb les notícies curioses, que aquesta setmana les faré jo perquè, clar... No està ella. Si no està algú ella... Fer. Si voleu intervenir, Si voleu que sabeu dir? que heu sentit pel petit. Champions. Tot el que vulgueu dir, ho podeu dir. Eh, doncs bé, un ladrón dejó rastro del dinero robado por el camino hasta su casa. Eh, resulta, no, la tens, no la tens en català o què? Eh, no, no està en català perquè no n'he trobat en català avui però bé, bueno, i no us la traduiré perquè ja sabeu com se'm dóna traduir en, en directe <fixi> Doncs bé, resulta que Christopher Gibson entró en su tienda local de Borneut <fixi> <Bourne> <fixi> <M> <fixi> pero dejó un rastro de dinero en efectivo que llevó a la policía directamente a su puerta. Mientras corría por el encargado de la tienda, Gilson llevaba una máscara que se deslizó durante el forcejeo, con el personal de la tienda, eh, que lo reconocieron inmediatamente. Gilson, padre de tres hijos, fue el primer... Bueno, da igual, lo dejemos porque pensamos en una otra noticia y estas me impactan. Una joven jugaba al baloncesto estando en coma. Bueno, entonces <risa> ya está, no se va a venir los meses. Este es un curioso caso de Maggie Meyer, una chica que enfermó en el 2008 por una enfermedad de inflamación cerebral, una enfermedad potencialmente mortal y el cual le produjo el coma. Era una gran aficionada al baloncesto y sorprendió a los médicos durante su estado comatoso por ser capaz de lanzar tiros libres. Le van de una ya la, la, la pilota de básquet y se va a pusar a, a yuga a la noya. Condenado a dos años de cárcel por colgar fotos de su exnovia. Un arrebato de venganza le va a costar dos años de cárcel a un joven que colgó en la red social fotos íntimas de su exnovia en la que parecía semidesnuda. Eh, un juzgado de lo penal le ha considerado culpable de un delito de revelación de, de datos y de secretos por difundir imágenes que intentan... con Que intentan... Bueno, pasamos, que el Martín me está diciendo que pasamos, porque tenemos... Es que está moliando ya. Se despierta y se encuentra a un ladrón cocinando. dons eh, Una mujer Neptune Beach, de Florida, encontró en la cocina de su casa a un hombre desconocido preparándose la cena lo más tranquil de lo más tranquilo donc era un home que tenía gana y donc <laughs> va entrar y a hacerse al so y ahora la en cataán Martítí eh, en champran a un lladra d'un móbil gracias a una aplicación que el va retratar donc aquesta levis y la pucca explicar no favor falta que la haya así donc es una nueva aplicación para android y para iphones que, oh. que, que cuando tro en al móvilòbil y el intenta andarplu ya y Eh, li fa una foto aquí amb la càmera delantera i li envia al propietari, bueno, has de donar un altre mòbil i li envien a l'altre mòbil. I doncs això, continuem. Eh, Martí? Què fem ara? No sé. I per què no ha portat el pronto i això... Eso... No ha portat el pronto, el Martí. <ríe> Algú ha portat el pronto o... no, alguna el revista d'aquestes? Eh? No has portat l'horòscop de cada tano, setmana, Martí? No, bueno, me'l puc dir a voleu Clar, te'l te pots inventar. <ríe> Tot molt bé. Bé, bueno, no, no seria la primera cante. vegada, no? Què passarà? A que t'ho miro con internet. No, no, no cal, inventa tu. El què? Què s'ha d'inventar? Tot molt jo, jo bé, Què passarà aquesta setmana? Tot molt bé, l'únic que... Bé, bueno, et faràs mal. Oh. Em farem... <ríe> Molt bé. Demà em farem mal? Sí. <ríe> Vols l'hora? rei, bendiciones, buenas noches. <ríe> <ríe> doncs escolta'm... Eh, jo estic mm. aquí com si estigués a casa meva eh? sí, l'altre dia dir, us hem portat unes músiques perquè hem acabat, bueno, és el que posem al Flaviol Trempat així com a, per apropar la cultura no? sardanes Llavors nosaltres posem sardanes normals i a vegades posem sardanes així una mica més divertides i us hem posat unes sardanes divertides que no, no us la farem sentir sencera eh? però són, són temàtiques de, de la cobla contemporània mira, deixem que soni un momentet en aquest cas aquesta cançó és és mamma mia, mamma mia i A re copla és, és la gràcia xi per, per posar coses diferents, no? De... En aquest, dins d'aquest disc tenim l'Iolo Submarín un Rayo de Sol, el Tractor Amarillo el tractor que ens són així popularment conegudes i després tenim una altra cançó que estem orgullosos de tenir-la que és aquesta que es diu Sardatec ah, que ens la va, la va fer ens la va fer un amic de la ràdio, un, el DJ d'abans abans, abans eh? tenim un programa que com es deia Conexió en Miami, encara me'n recordo aquest sí que era DJ de veritat aquest i ens DJ. va fer aquesta cançó, ens aquest la va, va dedicar al Floreo El un rotllo house progressiu tecno que mira, em dit que posaríem ara música així més electrònica, doncs... Això, això. Ahí lo tienes. <laughs> És això. Diu, faré una sardana així amb tecno, no sé què, i mira, ens la va passar. Pim-pam, pim-pam. que la deixi sencera eh? és, és una sardana bueno, no és una sardana sinó simplement això jugant amb la cultura per, per apropar-la una mica més sí, sí ja està esto és es lo que eso so hemos traído Joan, què fem? és que l'entrevista aniria ara però bueno, és igual ah, bueno, doncs entrevistar si vols un altre cop ara pots Va. posar si vols la cançó de... no sé com es diu aquesta que Quina? té un títol així més llarg aquesta aquesta ah perquè a vegades al Flavio i al passen coses estranyes. Coses extraordinàries bones. Aquesta no la copiu, eh? Ja me la quedo. Sí, per quan ah. passin coses així que us equivoqueu, sí. dius sí. que han sigut uns... Pas eh? Es pot Martí, punyalada trapera, Martí. Què ha passat, què ha passat? Estàs allà, Susa? Sí. Susa? Eh... Som a fusionar-me, així, amb aquesta pregunta. Ar, ara ens feu entrevistar. Sí, me ah, vale. la invento. Un altre sí. cop, sí, sí, no. sí, igual, no. amb la música aquesta. Eh... Llavors això s'anima i fa més por, eh? Després, aquesta... sí, sí, després fa més por, eh? De sí, veritat. sí, fa més por, eh? eh? Per exemple, a quin tipus de pel·lícules o s'agraden sigui, bueno, més? Uh. Uh. Això ha dit Sánchez. <ríe> eh, M'agraden les pel·lícules monyes, no, eh? eh les d'acció sí. i bé, les de terror alguna, si no fa molt de por perquè jo soc una mica poruc. Bueno, Així, no? Eh, Músicas de terror. Eh? Mm, Cuidado, no? Cuidado, i bueno, sí, depèn de quines música, a veure, si, si fa molta por, molta por, di cull. no, no vaig perquè encara em pixaré, no? Però m'agrada una miqueta de terror, acció, així, de ciència-ficció, però Spider-Man i aquestes coses, no, no tant de flipats, no? Ciència-ficció com Star Trek i això no, <ríe> però bueno, sí, més o menys de tot una mica. Jo soc sí. més de pel·lícules monyes. D'humor també, m'agrada alguna, així rotllo torrente. Ja ho saps, bueno. no? Així sense saber-ho ja, ja saps que les meves pel·lícules són monyes de... Són monyes, de por, com sí. les cançons que poses, però bueno, no passar res, eh? t'acceptem com a persona. Claro, eh? també, també tinc dret a viure, no? Sí. Bueno, ara, així acabant de, de parlar-ho, hem fer una secció que és nova, que es acabem d'inventar, que és el polígraf. El polígraf? El polígraf. M'he advertit, men... com era? Verdad o mentira, no? Sí. Oh. Bueno, sí o no, és igual. Eh, bueno, abans de tot, Martí, volia recordar que aquesta setmana és l'espacial de les mil visites de la web, que ja hem ah, arribat a mil obligat. visites i ens estem oblidant completament oh. de tot. I doncs, bueno... Que són moltes, eh? Allà... S -s -s s -s -s són moltes. Jo sé que miras a la web si només hi havia penjat un programa. No, ja n'hi han dos. I ara estan els dos sencers i bueno, amagatzem, l'hem reformat el magatzem i ho podeu trobar d'una forma molt més ordenada que que, en, bueno, que abans i doncs ara anem amb la nova secció que portem aquesta setmana que és el polígraf <ríe> agradat, Fa una mica de poc aquesta secció, eh? Secció polígraf, per la normal, en ocasiones peor, Susans <ríe> Mike, eres tu? <tú? ríe> no me hace gracia, Mike Maldita sea, ¿dónde estáis? <ríe> ja està. Ara quan comença ja no pot parar, eh? Ah, no, ja paro. Jo m'estic tallant perquè normalment... No, no, no, digues seguiria. que així si em vaig penjar les preguntes. Ah, vale, vale. <ríe> pues digues, Sánchez. Eh? Tens preguntes o no? Ara m'estic... A... tant, o sí, sigui, ja... Misteri en... resolt. <ríe> Quants anys tens, Marc? <ríe> 23. <ríe> Això és No, era mentida. <ríe> Tens 22. Com la caga. Tinc 22. Hola. Que fort. Ups. Interferències. Vale, ara, Interferències em... són paranormals. Sí. Potser és un fantasma que s'intenta comunicar amb nosaltres. Oh, misteri resolt. <ríe> em, per exemple... Tum, tum. Tum, tum. El altre dia... Què vas fer a la tarda? Ahir la tarda... Era dijous? Gras, no. Gras, no. No sé què vaig fer a la tarda. Serà, serà mentida, segurament, perquè m'ho inventaré. <ríe> <ríe> què vaig fer a la tarda? No ho sé. Jo tampoc me'n recordo. Què vaig fer jo a la tarda? També? Ah, sí, ja ho sé. Ui, però no ho puc dir per entén. Ui... <ríe> aquí llamar-lo, eh? No, no es pot dir per antena Martí el que vaig fer per la tarda Jo em vaig menjar quatre galetes príncipe Vaig estar <laughs> vaig estar emplada al aire, eh? Ja està Esto és es verdad I lo dice Jai Sánchez, també. Home, <laughs> <laughs> oh, putxa <es> mentida, eh? <laughs> no, no, és verdad, es verdad Si el ho dice Verdad será <laughs> Ara, no oh. Això és com fa... No, o si sigui, no. s'acaba allà, la cançó oh. Ah, però nosaltres ens dura més Sí, ens esteu timant <ríe> Això, això tu, tu, tu, tu. Això fa més calgui, eh Fa més por, eh Jo no, em vaig això ja és... eh, cap a casa <ríe> Això és més llà Això és quan et persegueixen amb un ganyivet per darrere Oh no, oh no, no <ríe> favor, no me mates, soy demasiado joven para morir Uy, ¿dejes? déjame correr que este cofa más poco ¡Es que estamos en una habitación vacía! ¡Hola! ¿Eres tú? Estamos dentro de un poco ¿Eres tú? No ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? No puede ser Solo queda una moneda ¿Y la tienes tú? ¿Quién me la ve a estar en chuches? En chuches ¿Tenéis preguntas o no? Es que... Cuando vingue vosotros, ¿qué? ¿Cuándo vindréu? ¿Cuándo vindréu? La setmana que ve, home, no? és en directe del vostre programa? Sí. Doncs... Vale. <ríe> pues, home, jo puc venir dimarts. Home, dimarts el teu moment. I, on, i o o? també, no? Jo no, no sé, no sé. Però no, jo és que no, sé, no estaria d'estar així. Ja però, intentaré però arribar, arribar amb un mapa de Google abans, eh? Si és tard, les 11? Sí. No sé jo quin horari teniu, però... Castigats. <ríe> jo la vostra edat, un dimarts a les 11, em feienes de casa. O no jo, sé, a veure. Ja estava a casa, em sembla. Polígrafo. Ja s'acaba el polígraf? Sí, perquè jo és on... que no se m'acudir res més per preguntar-ho sí, A tu és Albert? No. <ríe> no Sí que em dic Albert, sí, home <ríe> Ha sigut bona aquesta, eh? Ha sigut bona <ríe> Bueno, en veritat, soy DJ Sánchez, no? DJ Sánchez Clar, les preguntes del polígrafo serien més aquestes que heu fet abans De si realment sou DJs Sí Ho intenteu Sí, alguna vegada que una altra hem fet un remix un remix de xulon si no és que era en directe aquí. vols que t'expliqui com fem el remix sí. on tens la mà si mous el botó una mica o sigui el dit una mica més amunt tens un butó quadratet Exacte. el mute toca'l toca no, no, això i posem una altra cançó així eh això seria un remix de DJ Baskers o DJ Sánchez? No, el meu és més pro, eh? El meu, te recordes a l'època aquella que posava música house i, i... Això també ho fem, eh? I quan, sí, baix no, no, no. I quan baixava una mica, feia pip-pirip-pirip, i llavors música... pum pum pum pum pum pum em relaxa molt. <ríe> Us saps fer servir bé per això o no? No. Una mica l'està per casa. Això. Ara DJ Sánchez consella. És molt divertit, això. I llavors el que mola és quan... Vols fer una música dance la vols passar màquina maquina eh? Vols passar a la llarga sàmiques i què fas? Tumpa, ja tumpa, està, tumpa, eh? tumpa, tumpa, tumpa. <ríe> És molt més pro. Això per no va? Perquè tens el muter, culpa nostra <ríe> Clar, aneu posant coses i... Eh? When I'm Girls Act, de David Guetta Ho veus? Ho veus? Això? És DJ Sánchez en acción <ríe> Però a tu no t'agrada molt el David Guetta A mi no m'agrada molt el David Guetta T'agrada el David Guetta pues De fet, <ríe> aquesta música en si no m'agrada però és que diguis Sánchez, li poses mitja sí, frase i ja sap què és. No, no, un poc. No? Et poses una cançó, a veure si adivines quina és. Depèn, eh, no et flipis ara. A, si a vaig veure. Una, miqueta... una així molt cutre, d'aquestes vaig... molt que si encara no, no, no, no m'he passat amb... les cançons passat... al Pérez. T'interessa la diluna? Ai, si te pego. Ai, si t'enganxo? Ah, Aquesta... si són antigues potser sí. Posaré una difícil. No, no sé si la bueno, depèn. Eh? Poca broma, eh. Estic molt boig. Molt difícil, eh. <laughs> ha de ser molt difícil, perquè... Uf, ja està, ja està, para, para, para No, no, I no Nom, nom no? i autor de la cançó És Río Sí, pot ser Río No, És no. es que, home, cony, no he escoltat res Va, va, va deixem una mica més Oh, aquell home, com es deia El que feia Hayes, no, pot ser, o no, no. El que feia Hayes en la cançó El títol del tallo cruz, no No Jo què sé, aquesta És molt antiga, eh? bueno No l'he escoltat, aquesta Va difícil, Questa, aquesta eh? Per favor, eh es que Estàs dejant mal aquí Aquesta la va afasmado. No sé la voy a suar yo, esta canción. Bueno, la voy a Va a suar allá, allá cajón desastre sastre. ¿San de Jafet Niven? Sí, claro. Clar. Sí, de toda eh, la vida. No. Estaba sopando con él el no. no la conocía, esta es ¿eh? Hombre, no, porque esta no es habitual. No, seguramente la la conocería. Es esta, lluvia ¿no? ¿No? Bueno, voy a intentar. Yo que no. <ríe> <ríe> es a que yo canto muy bien. U saps dir Sánchez? Ni ella tampoc. No, jo no, jo segur que no, ja t'ho dic. Ah, Dota? No. No. No. Espera. Dadi DJ. No, no. Dadi DJ, posa de DJ, ja veuràs, és semblant aquesta hores. Fes-me cas. Si la trobes. Daddy DJ. Daddy DJ, steady to my heart and the wind and the... És no, mateix. si la cançó és la mateixa però amb una altra llet. Veus? A mi no. A mi em poses l'antic, si no no m'ho poses. <laughs> Veus com era? És Daddy DJ. Tu busca-la. Jo no la tinc ara. Perquè el meu superpen me l'he deixat a casa. Perquè està patada de coses. Però... és la mateixa. La, la base és la mateix. El que passa és que ja han canviat la lletra. Més o menys, sí. Més o menys. Me voy habituando, no? Al house i ara bueno i us recordem que també que ara ens estem anant i no estem dient on ens esteu escoltant que és a conductacontraria.es.l o al facebook facebook.com barra conducta contrària des de l'aula de tecnologia de Montserrat Roig ja. <ríe> de eh, I doncs, va... debat podem comentar globalment perquè no està malament el tema bueno no, jo no el vaig escollir, jo volia dir només una no. cosa el debat el farem la setmana que ve perquè el porta la Laia Miralles i, clar, l'ha proposat ella i no podem fer sense ella. De què va el debat? I el debat tracta sobre la reforma de l'ESO i el batxillerat i, doncs, de moment ja tenim quatre, quatre comentaris del Francesc Domènec, de la Marina Ros, de la Lídia Garcia i d'en Josep. Oh. I, doncs, bueno, els llegirem la setmana que ve. I us recordem, si els voleu si ens voleu deixar el vostre missatge, doncs... Ana va con conducta contrària. Pones punterela al debat. I a missatges envieu-nos un missatge, que vulgueu que diguem a la ràdio? Oh, Martí? Què? No sé. Anava a posar a veure si és aquesta la que tu dius, eh? A veure. A posar... Atenció, si És aquesta, sí? Mal Veus, som. Si pues diguis... és mateix, sí, sí, No em digues que no s'assembla. De fet eh? un Hunter un i el oh. D'aquí és? De... Aquesta és l'original, no aquestes merdes que fan ara. <ríe> <ríe> això és un flash history, no? O una màxima reserva. <ríe> Remembers. De l'any, a l'any no sé si, no, ara no em vull mullar gaire, però potser és el 97, eh? No, ara no ho sé, eh? Ara, això ja és ja dir massa, eh? Però bueno. Ara ho pots comprovar i hi ha possibilitats que sigui el 97. O <ríe> sí, ara, és, ara és, ho mirarà i tot. És i així, amb... home, clar. Ara em farà cada malament, eh? Sí, no n'estàs segur que sigui el 97. Ah, Estic molt segur, la veritat. Però bueno, eh? Qui en sabe? Pots parlar més a poc a poc, si us plau? Mm, vale. No, no t'ho deia tu, és que és un cartell que hi ha allà darrere. Ah, vale. És molt graciós. Diu, pots parlar més a poc a poc, si us plau? Sí, perquè sembla d'acollida. I els que no saben ah, català, doncs venen. Ah. I llavors la frase fantàstica és Pots parlar més a Anyo poc? Potser. 2001 es que tot boig. 2001 <ríe> 2001, digui Sánchez Bueno, quasi Ja tenies <ríe> quel eh? Ah, llavors és del Flash History volumen 1, potser Que va sortir el 2002 És igual, no és igual no Bueno, cal. deixem estar, ahí lo dejo L'àlbum es diu que posa No, l'àlbum serà un àlbum Let normal. your body talk Sí, però clar, llavors hi el Rocapaleta que jo tinc les cançons aquestes Remembers, que hi ha Flash History del volumen 1 al volumen 5 Totintota. Digi Sánchez és més de a sempre. L'ordena. Sí, sí, que ja han les mejores, no? A més a més normalment no és descarregar, eh. Digi Sánchez les compra. Sí. Sí. A una Me les botiga, totes. a una botiga que es diu Ares o Emule, ah. però les compra. Que es diu 4chart, no? Això o, del GPL, que fire. ja no ho han Això del copyleft és es, es lo... Lo contrari al copyright, no? Vadisí Sánchez, que tu has explicat molts cops, Dale. El copyleft és com el copyright, saps que eh, té copyright i no pots fer res, o sigui, no és gratuït, mm. tens de pagar i tot això. Pues el copyleft és el contrari, no? Vol dir que tu pots baixar-te des de a través d'una pàgina web eh, les cançons o el CD del de, grup que sigui, no? Si tenen copyleft, clar, si tenen copyright, te fots i pagues. <laughs> com al Gustamante i aquesta gent, no? Què és això? No, no, res. 10.5, eh? Eh, eh? Això és, eh? és un, un programa. No, és una falca. Sembla que aquest bueno. és el de, de... copilet. És possible, no sé. Aquí parlem del copilet. Jo diré que sí. Has vist? Estan controlats. Martí, no pot ser que t'empollis els nostres programes. Home, heu d'escoltar alguna cosa abans que vingueu aquí. Bé, bueno, la meitat, perquè després el podcast... Home, jo he escoltat els vostres també, però... Que fort, Mentre faig els deures, poso això. Eh? No siguen... A veure quina vergonya, eh? Tum, tum, tum. <ríe> beb, beb. Els informatius del Flaviol. Aquest és, ja fa temps, eh. La, la setmana passada el tinc. Se sent millor, no sé per què. Se senten millors d'ara que. Iniciis de la FM des d'Internet 3 En fa molta vergonya això, eh? Jo sóc Diu, de les persones que... Aquesta no és la meva veu, eh? Els seus el programes... Ser és, és una bona informació ha sigut, general. Ha sigut una informació general eh, ràpida, però amb una mica ens ha salvat, no? digues -hi. 12 de febrer. El bitxo ens ha salvat. <ríe> aquest és el que se <ríe> sap, eh? No m'agradaria veure'l a l'estudi de Radio Star, eh? Home, déu no? 18 centímetres. La... Ah, pan. aquí parlàvem de... Del de, de Saltamartí, no? Un mosquit, no era? Sí, no, -Martí. Una llagosta. Una llagosta. Aquí la també la intro Sí, la intro és molt llarga Gimme, això... gimme, symphonies <laughs> Ah, no, no, no Esa semblava, eh No, no, no és aquesta I què és això? Ni idea Ara no ho sé de -de -de. És rollo com la cançó Sona una mica la melodia d'Infinity, no? És semblant Saps quina cançó hi portat? Quina? Què passa? Que el Martí no se l'ha copiat. Gruu Project. Quina, quina? La... Tu dóna'm això que era no m'ho La de... Aquesta? Aquest, no. aquest. La de Yambú. Què és això? Abans, quan, quan fèiem... Bueno, ara posem aquesta cançó per Ai, fer l'agenda, la que hem sentit abans. Ai, Yambú. No, Ai, no, no. és No, Quasi. La de Deia. Disco Tech. Deia, que també teníem Twitter. Deia, diga, sí. Mira, mira, Twitter. Deia, Twitter és Twitter? Cuginet al follo del trempat. No, jo no tinc Twitter. Com, Com es diu Home, la cançó doncs quan en tinguis... La que jo vull posar ara és de Jambú i es diu discotec. No m'agrada sentir 16 anys és per sota no? meu. I tots feliços. I tots feliços, però molt feliços. És molt agobiant. Sí, massa, no? Massa, massa. Massa, massa, doncs sí. Doncs sí. això, el Facebook o què? Tenim moltes novetats al Facebook. Sí, clar, depèn del dia, no? Perquè okay. no sempre. Ara t'aniré dient així mica en mica. Vinga, va, diga-me-les. És molt, molt estressant tenir una conversa amb tu mateix. Prova-ho, ja veràs, prova per vale. exemple Costa. un missatge de l'Ales Coque que diu com es diu Martí, la cançó? És, Salta Martí". I, és de Yambú bueno, pot ser el... és de Yambú i es diu Discotec G-A-M-B-O-O no si ah, vale, aquí ah, Discotec, Discotec que està? ah, everybody Discotec discotec. Ah, back. discotec amb aquesta cançó feia amb l'agenda fa temps això abans fèiem l'agenda. I la setmana passada vam estar fent Remembers. Ah, I no el tens l'agenda al principi? No, no, no, això Però anava a dir. La setmana passada hem estar fent Remembers dels de primers programes que havíem fet. que L'agenda. Teníem una música així com molt de jazz, i jo havia gravat una falca. No, aquesta és l'actual. La, sí. Aquesta és la, és? la música ah, vale, d'agenda actual. Doncs això, teníem una música així com molt de jazz i deia, repassem l'agenda... Amb la seva veu jove, de fa... quatre ja? No. Sí, quatre o així, no? 3 o 4 anys que sí. feia, sí. Repassem l'agenda de concursos, Aplex i altres, no sé què, no? O així. Bueno, era així, era molt monyes. I després vam posar aquesta, discotec, i diuen, oh, ens agrada, no? No sé què. I un dia vaig portar el meu pendrive, ple de coses, i va sorgir la cançó de Soul Central, que és la que portem ara. L'altra, que és la que fem ara. <síntic> Ens estem modernitzant, no? una mica. I fem telèfon, sí, eh. Aquí hem de trucar. Ah, qualsevol persona, tu di un número. I... Ah, el primer que pitem. Sí, sí. sí trucar a la l'are. Que chorra en anglès. <síntic> Està molt bé, <síntic> <la dare>. <síntic> <síntic> És molt bèst aquesta gentonia. És bona aquesta, eh. Que el telèfon. mala sè, eh? <síntic> Banana phone, banana phone. I've got this feeling so appealing. Vies intravenoses. Tenim aquí trocau no? No? no sé. Oh, rather rather a dancer. Rather more than dancer, no? Més o sap. Eh. De remix. <laughs> pues no sé. Jo és que <laughs> <conducta> i <contrària. laughs> No era jo, eh? No, no, era el Jack, és molt es cutre, es això. Ah, sí, no. com és del col·le. Eh? <laughs> <laughs> és del col·le, no? És, és, és Tot el que sigui del és molt cutre. Oh, sort que no cap professor. Vine aquí, directora, mira el que et diuen. <laughs> <laughs> és un director... Què passa aquí? No, no, és, potser ho escolta, el director, això, eh? Sí, <laughs> ja... És un director. Ah, jo tenia Cada directora. En, ens torrarà a i a mi, perquè amb ells no. Per què? Perquè no ens coneix. Però que ens trobi... Suposo well, que de córrer més que el director. Hem dit diverses vegades setmana on setmana ens pots trobar. Que vingui. Deu, de farem una entrevista al director. Bueno, well, de 10 com a alguna perquè... Director de l'escola well, Montserrat well, Roig. Que vingui. Vostè s'uneix a, a, a, a, com es diu, a les manifestacions? <laughs> amb els alumnes? Matins put sí, matins put no. Entrevistes no n'acostumem no a fer. Abans sí, en unes quantes. Abans sí que en vam fer. A vindre Marcus Algunes. que fem, eh? Algunes? Eh, eh líder Batgal. Teniu algú que vulgueu trucar així, per fer-ne broma, o vulgués? Amofi. El mòfil, busca mòfil no, no. És que el Martí el coneix, això ho saps no? Qui? Ah. Ah, ara tenim aquí una barrera M'ho imagino que, que El rulos que, que, que truqui el Rullus Que truqui el rulos?.. Vale, vale Sí, sí bat, galm, Jo sé qui és el Rullus A veure eh? jo, el... Pot ser que jo el tingui? Sí no que el, sé, tens. Si el tens, el deus tindre El deus tindre. Ai, passa, ho guardar-me el número el de radiostats. El Nolo, pots trucar al Nolo. La setmana passada <ríe> trucar, el van trucar a unes amigues. Qui? Seves. Sí. No, la Paula i a... sí. No, no, Serien sí. putables o què? Dic, la setmana ah. passada ah. veu trucar a la taula. A la Paula. A la Paula. Sí. A la taula. A la taula. <ríe> a ver, com es diu Mesa, no? Uh -huh. No, no, es diu Ruiz, la Bueno, però també està a la mesa La mesa i la cinca oh, No tires dels cables que ho trenques tot Ah, vale eh. que És cool. que si tires això ja està en va tota la merda Bueno, doncs Martí, aquí truquem i truques tu Però digue'm el número A si la no far, no? No, jo no? Jo no et puc dir aquest número, Martí Home No, home, jo poso música amb el dius a l'orella O me l'escrius a l'home Truca el el 118, 11, sí, això no es grava, ja eh? Si no, trucades al teu, enxufa-li això Sí, pots No sé, enxufa-li bueno, doncs el Jack No és Jack, Jack. Jack, tres i mig. O no? Ah, i el tu? No, no podem. Sí, sí que podem. Bueno, mm, no podem. Sí que podem. Se'ns tallarà la conversa, ja veuràs. Atenció, plau. Però a veure, ho provem, eh? Espera, espera. I aquesta cançó és Little But gal, eh? A mi no sí. em... Què passa? Que, no sé si ens en sentiran, estic trucant, eh? Quina no no por, quina por Súper por ¿Buenas no, ¿Yo qué hago aquí? ¿Tú? ¿Mar? Hola Mar. Hola ¿Que no puedo hablar? ¿Por qué no? <ríe> Porque estoy con la magia, tío ah. ¿Qué? Oye ¿Qué díame? Que te llamamos en directo desde la radio Que no puedo hablar, esto es tan magiadero Iván, que estás en la radio <ríe> Evidemment, me no estás penjar, ¿Dónde, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Està, està fent fan un espectacle oh, de màgia. Porta, porta no. Això és de Virgueta, també. Eh? Te quieres guardar <laughs> números? No, no, allò que va. Truquem a un jo sé. Aquest sí que tinc el número. Doncs, Però, doncs feien un espectacle de màgia avui aquesta tarda. Allà al Casal Cívic del Pla del Bonaire. Sí. i venien dues mages a fer un espectacle. I l'Ivan havia d'anar a treballar, per dir-ho d'alguna forma. És turmion. Hi ha algú aquí? Tenia que treballar. O no hi haurà ningú ara. No ho crec. Va, doncs passem. Què, què ara t'agrada el de David Guetta? Amb el turmion de... Saps eh? <laughs> totes? Eh? Totes. Quasi totes. Ten alguna que... A veure, es posa una que creguis que no sap. I, i de la David mar... Guetta. No, no, de David Guetta la sap. Saga... Arvin Van Buren. Una que no sàpiga serà Nena de Conte, o una cosa així. Eh. Sí, és molt fort. A veure, a veure, a veure... Mm. Sac noel, pas de que n'estim totes plenes. A veure, se'm posarà una sessió d'aquestes remixada i digues, ja <ríe> i ara què fem, no? Tanquem la barraqueta i marxem cap a casa. <ríe> qualsevol cosa, no fa falta que sigui així. Sí, sí, qualsevol cosa. Chiu, <ríe> eh? Sí, sí, lo més monyes possible. El lo... més monyes, segur. Home, si li poses monyes la macarena... Hi ha moltes... Tien hay que moltas compones, eh. A ver, a sé por tu, por culpa te va. A ver, moñas, eh, canso moña, atención. Canso moña, a saber lo que posas. Te venía Vamos, dixe antes, <laughs> això no ussats, ho <laughs> home procony. Ni de aquí 8 que... semanas. Que... Ah, ah <laughs> la mayonesa, ¿no? <laughs> esta estaba clara, pero esta, bate que bate. Ah. Sí, 2001, eh. Sí, bueno, això ja és massa, ja massa, massa jove. Això vol dir que tens la rubia de l'avion? No. Jo oh. Jo vaig ballar una que era quero, montar-me en tu velero Ponerte yo el sombrero Eh, eh però, però, el, el moviment de ponerte yo el sombrero eh, tothom es, es partia el cul. Perquè movia el cul, també. No, no és perquè es partien perquè movia jo el meu cul, no? Aquesta és fàcil, a veure, sí. Si... Era el moviment. Para a bailar la bamba de los lobos, no? Bueno, aquesta... Jo eh? no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Únete a la Cuenta Naranja. Apa, Digi Sánchez. Saps què fa Digi Sánchez? La barbacoa. Fa publicitat de coses. Llavors, quan diu Cuenta Naranja... Li paga I ja, ja ha fet publicitat de l'INEG direct. Per tant, hem de dir la caixa de pensions, la caixa de rastre, la caixa sabadell... Va, suelta-m'has, Caja Madrid... Unim. Unim... Desunim Oh, mec, fallo, posa, fallo, mec Això és la barbacoa, no? Lo que és una ara? Pues sí, mira com se sap Hombre Se sap una No, ara ja no totes. fa falta, Ivan I m'agrada <ríe> més la mami que serà el que quiera el negro version Pitbull No? Mami que serà el que quiera el negro version Pitbull mala. més, no? I aquesta? Això? Ui Bailemos, no, Bailemos el Mimbo no és Però Això també és el georgidan, no, això? Eh, sí Sí, no? Us agrada Jordi Dan, no? Bueno, tinc el sol de Jordi Dan, de no? <ríe> És la màquina. Ah, el xiringuito. Ama, ara ja. Clar, ah, per favor. A veure, després diu més? la barbacoa també, no? La barbacoa. No, no. Eh, ah, no, que hi ha l'altre eh? Que deia el xiringuito i després deia la barbacoa. Sí, sí, sí. Ja veus què bé s'ho passa eh, amb el xiringuito. Ja veus, ja veus. Mare Déu. Que es prengués un caipirí, no, ara? Allà. I al aquesta? Caribe. Això ja és rock gachons d'aquests. Ui, Oye, això ja... És que si em poses, si poses de polis, ho fa de C, o alguns roses, llavors sí. És igual, ara això ho diu per xulejar, ja, perquè no ho sabrà. <ríe> això és mojinos escocidos. Sí, no, no, <ríe> és inconfundible, no? no? Ei, a Radio Star tenim una postal Ercebi. firmada pels mojinos. Eh? Sí, tenim una postal firmada pels mojinos eh? sí, escocidos. No? És molt important. <ríe> eco, eco, eco. Sí, sí, és que per això. A mí me gusta más aquella edad Somos las niñas del colegio de la Salle Nos gusta que las mozas no da. lleven al valle ¿Veus? ¿Cómo has <ríe> dicho la canción? Que... ¿Ahora sí? Mateix? La Salle, me que se llama Pues no la tinc. O al valle No sé, es que ahora la... me has pillado aquí, ¿eh? En el título <ríe> La del de niño, ojo, no pegue los mocos en la pared que estas cosas <ríe> Arcebiz <laughs> que bé s'ho eh, en aquesta gent Very stronger A veure, Rolling Stones val? Ui, Rolling Stones, aprens, si em poses la de Sari Però el títol no te'l te diré pas <laughs> Si, estem a Fadal no Si, estem, uf. Sí, algunes cançons és, però pornografia, no? Si, sí, Desire, no? no? Desire, no? No és així la cançó Que està no l'advina És eh? que em sona molt aquesta cançó, eh? Jo l'he escoltat Debil potser? No. You when cut, no? Era aquesta? Say yo, aquesta no? A Rolling Stones, no? Study me up. Bueno, però, en clar. En anglès, així Bueno, més. cantant és... <fixi> Say oh, no? És que això, clar. Però si te m'enfadaron aquella cançó, jo t'ho diré, diré, que sí, que l'he escoltat, perquè jo, quan feia quart d'esso feia un espectacle que són varietats, no? Que cada un feia, portava lo seu, no? I hi havia un home que feia confú. I feia coses amb una katana de fusta, no? que fa com d'entrenament, i feia moviments, i va posar aquesta cançó de fons. I sabia que era de System of a però que el títol d'aquí, si me'l busques, ja... Sí, sí. Què més? Anem a fer jo ara, a fer Doncs, Martí, hem d'anar amb la cançó, no? Eh, el teu tresor de Lluís Cartes, o... No, entre les pates? Ah, dalt. Ah, So let's go with Without You from David Guetta. David Guetta, now I am the one who says it David Guetta, or Albert, sí. no? Albert Neve, like Albert Neve, there are people who call him Albert Neve or no? Albert, Albert Neve, right? Albert Neve, you know? It's I can't win, I, can't rain. I will never when this came without you, without you, without you, without you. lost I am vain I will never be the same without you without you s'ens ha acabat la cançó i no m'he donat compte. Quin despiste, tu m'estot tu. tu. <laughs> Quin despiste, Martí. Eh, Sóc professionals. <laughs> <laughs> Programa en directe. Clara, i... ara, ara tens de posar la cançó aquella. M a vegades passen coses estranyes a la ràdio. Mentes el mal per la Balmor. estic parlant de Balmor, sí. Vinga, Déu, eh. <laughs> Doncs bé, continuem amb Conducta Contrària. Good times. I doncs, no sé, Martí. La cançó. Continuem. Good, Good Times. times. O si sigui, la tenim per aquí, jo la, la poso. És aquesta, aquesta sonada. No? Eh, estava no. parlant l'Ibano. Això és una base. <ríe> bueno, és igual. Eh. Bueno, potser, potser, té raó, <ríe> perquè... potser té raó, potser té raó. No s'ha tallat d'aquí. no, no, ja està. Parla, parla, no s'ha teni... No parlaves tu? Ah, no, no, no. no, no ni <ríe> Com que no? Ai, no sé, que se m'obliden les coses. Eh, doncs... Martí. Què? Què fem? No sé. Eh? És que... És que estem una mica desorganitzats perquè ho portàvem tot ben organitzat però... però... No, no portàvem tot. Ah, les però, trucades. Si em comença a les trucades i m... Bueno, és igual. Com o tu vulguis. Si pues ja marco jo. Clar. Però com, el, el fixa no, eh? Que ja hem trucat a Radio Star i, i no tinc tarifa plana, Martí. Oh, eh? ja veuràs la factura aquest mes. Ja, ja. Mia ja, etiquetes nulos. perquè si ets una mica burro, doncs que ho vegis. Ah, que bé Si no et perds. Dintre del desordre tenen el seu ordre, eh? Jo crec. No, tothom. Nosaltres necessitem aquest cable. Per jo, què? Jo tinc una casa. Per poder enchufar el portàtil. Ah. Oh. Eh? Quin el, el cable, és, el eh? Hi ah, a veure, que no lo Els hi rovem. Ah, no ho sé. No. A nomen un, com se de tecla aquí. Numero de voleu així, venga, algú oculta, 6. Algú diu això? Posa l'oculta Martí. Si 7, 7, 7 9, 49, 55. Posa, posa l'oculta, si hi trucaràs, posa l'oculta. Ah, sí? ah, Martí. Quin és el? 31? Però per què no truqueu algú que Passa. conegueu? Perquè no sé, perquè jo tinc el meu mòbil. Trucarem a la Paula, eh, a la... Oh, a la, la Faró. <laughs> sí, això està claríssim. Passa Martí. Que l'altre dia no volia que la truquéssim. Oh, quin jaleu, no? L'altre dia no volia que la truquéssiu. I la vam trucar i la va agafar la Paula Ruiz. Sí, però és que tinc a la, la, la llista sí, de contactes. que tinc vergonya. No ho pots dir per antena. Pots dir sí, sí, sí, sí, sí, sí. Com sí, el teu sí, número, sí, que és més sí, sí, sí. raro. T'ho dir com estaves estafant quan me'l vas donar. Quan treballaries en una pizzeria, tots els números et semblen falsos. A vegades et números que són altres persones. Un dia et tocaran de Sí? Ojalà. M'ho passaria bé i tot. A quina sí. pitxeria treballes? No es pot dir, no es pot dir, <laughs> perquè si no haurem de dir Domino's Pizza, Telepizza, Pizza, pizza, pizza Hut... <laughs> ja, ara ja ho has tot, ara Pizza Hut no existeix, no? Pizza Hut és ah, un T. No? És, Do és Domino's ni. Pizza, ara, Pizza Hut. Doncs haurem de dir el Benetxia Mio, el Pastificio, no? També Kilometro, fa pizzas. Kilometre zero. Kilometre zero. Mira, farem una cosa. Passa a eh, palabra. Li... Vim eh, brella, bueno. Això és la Marina Lázaro, la truques, li dius que... Es, he trobat un mòbil que saps qui és, eh, perquè no, no sé quin és la teva és, 31? Sí, és 31. Ui, pues quins problemes programa. de vibració jo ara. Ui, vibra la cosa, no? Pots el micro. Però per què el micro? Va, <ríe> sentia trucada. Segurament serà un WhatsApp. No, és un WhatsApp, jo m'estic modernitzat. Dizzy Sánchez, vibració. té WhatsApp, això va ser la notícia de l'altre dia. I, I és l'única notícia que hi haurà durant els propers tres mesos. Sí, no... No sé Whatsapp <risa> Es que soy so feliz escolta, Ya está Marcar a, a está la Marina novia? Lázaro ¿Qué pasa? Eh, eh, Marc Marc ¿Ha agafado el móvil? Sí Hola Hola ¿Qué tal? <risa> ¿Quién eres? Uy. Yo soy alguien ¿Tú quién eres? Ja la, ha, ha la, ha la Marina Lázaro és que no ho ben preparat Doncs prepara-t'ho tu Hem top. de preparar -ho, home, què li de dir a aquesta noia? És que no jo sé, no sé qui és tu? La Marina Lázaro bueno, però No pots però no dir que estàs fent un problema o sigui Diga-li, estem fent un problema de ràdio Truca'm a la Paula de la setmana passada que... no, però, no, però, a veure, a veure. Bé, Deixa'm parlar a mi no podeu dir que estem fent un programa de ràdio i mira, estem fent una secció que es diu la trucada i ha sigut... Ah, molt I fes una pregunta, fes una pregunta Vostè que ha sigut una... a l'elegida per, per... Li farem el qüestionari del Flavió El Trempat en fes un programa que no és el Flavió El Trempat No Que del bolet, que aquesta no estudia mai Mira, jo tinc un whatsapp Jo no tampoc, però bueno, per mi no no? Ah, és un xaval d'esta Jo tampoc estudiava mai, però mira, aquí em tens <laughs> que està dolenta ah. Si vas patir avall menjar-nos a bolet, està per què es menja l'esponja? No ho sé. En ocasiones, no sé. como esponjas. Són nens ensucrats. Ensucrats, no amb excesso de sucre. Nens amb excesso de sucre. Si com, no saps què com fer... Com li agrada al Martí fer sorolls, eh? Fer. Si al Flaviol Ara tampat no saps què fer, menja't l'esponja del micro. Potser és un bon aliment per poder sobreviure. Són sí. unes indicacions per, sí. per anar a realitzar. Com? Sí, mentre ell marca o no sé què està fent, diguem les indicacions per anar al, al a realitzar. Al com arribar-hi? Sí. Doncs Ràdio Està a les Arenes, al carrer Juan 23, 44-46. Enfrente ja del, del col·legio Juan 23. Home, que no Aquí truquem. Ara, que no ara, és la... 21, no 24. Hola, <fixi> Flor. Hola, Flor. Hola. Hola. Hola. Hola. <fixi> <fixi> <fixi> Què passa aquí? No els agrada la meva veu. <fixi> la teva veu. Què és el que passa? Ha dit, una... Hola. Ha dit la Flor. I jo només he dit hola dos veces trucam un altre cop Truca'm-la... L'ha dit Flor? Amb sí Sí, ja Que fort Flor Ara <ríe> no l'agafarà com és lògic Però bueno Paco Flores Oh, oh, oh Que no s'entén oh. oh. Que no s'entén publicitat Ara teníem a Movistar I Orange Re, no ens estimen, eh? Pues Perquè és que altra, no? la veu de Marc És de mafió, sí, clar eh, La de Jan Segur que estan juntes, no? Chico... No? Bueno, mira, abogada, mira, no, que está a Tenerife y me va ah, que no que la troques porque Cata, pero I si trocas tú tu la semana que ve y gastas tu saldo. Es que no tengo chufe. Tú tienes el chufe Samsung. No, no. Yo tengo Samsung, pero Samsung. no tengo el chufe aquí. Samsung. Ah, la marca es aquí ya. Eh? <ríe> <ríe> <ríe> Otro cop. Claro, se ha solucionado. Eh, <ríe> Lo <LLG>. que al Patrick. <ríe> <ríe> Burberry. iPhone, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Apple. Paut mesa? manzana. Paula Taula. Pellegrin, Laulgado. No, no, taula, taula. La, clar, eh, la doncs. gràcia d'això és que poden parlar aquí i truquen per antena perquè no ho senten <ríe> Nosaltres si ho fessin aquesta persona ja sabria que la truquem clar. Nosaltres com això està més gravat tí. No la truca als Rolos Truquem a la Txell? Sí. A la Txell, sí home vale, sí. <ríe> Podem trucar a la Txell o està a col·le? Truca a la Txell, no crec que estigui a col·le si a Però dona el, el Superjack, aquest cutre sí. MP3 que pone? Sí, MP3. hola, sí, hola però escolta'm, jo tinc una línia de bateria, eh? Això morirà ràpid. Eh, morirà. tens el carregador aquí? No. Us anem bé? Vale, està sonant. Mi telèfon Va, com... Bústia Orange, ah. la persona... Apa, bústia Orange en català, eh? <laughs> eh, <laughs> Podafon, Orange, jo soc Movistar. Aquell és... Joico. <laughs> I bueno... Pues re, no jo ja no sé qui trucar. Visca, visca a les operadores. Iwan, tu què t'hi tens, Sí, té molts contactes, però clar, però clar. no m'agrada trucar aquesta gent, no sé per què, manies, contactes. I no, no us escribeu la gent al, al Facebook? Sí, no us a l'Adex Vilalta. Bueno, ara que el xa. Martí ha canviat la pàgina ja no... A veure... 92. Vale. Ui, que estic tocant a Laura! Jo crec no, no. que vam posar Vola 92 perquè eren del 92. Segurament, no? Oi que sí? Sí, amb bastanta si tu ja tenien de posar un número... Clar, tindríem problemes, no? Perquè clar, jo sóc del 91, tu ets del 89, potser... Tindrem a l'Ainoa? Sí. A punta número. No, jo... L'Ainoa és la meva cosina, eh? Ah, més de que era l'altra. Ah, jo tinc l'altra. Jo <ríe> tinc l'altra. Jo dic si, <sí>, em contestes. I diu, Ainoa, Ainoa. que era del 89, no? Ah, que del 89. Què diuen els fans? A fons, Niol, no? a la Niol. Que ens escolta? Ah, la Niol qui és? Ah, però que aquest. És la Niol de Minions. És igual, eh? No cal. Bueno, posar-li niol. Aquest home que es uh? diu niol. La conguita. No. La no. Uh? Ah, no, té l'ho afrodat, aquest noi. Posa. Pots callar? Ah, ens poso callar. Hola. Hola. Qui és? Soc una persona que truca des de conducta contrària. Ah, hola, qui és? Tu escoltes conducta contrària? Esclar. Doncs és que avui estem fent un, un test de, de gent que escolta, llavors volíem fer unes preguntes així ràpides. D'acord. Tu ets no? Sí. Vale. Seran preguntes molt ràpides. Quants anys tens? 13. Pepsi, Pepsi o Coca-Cola? Eh, Coca-Cola. Platja o muntanya? Platja. Eh, Fanta de llimona o Fanta de taronja? Fanta de taronja. Ens pots dir l'abassadari al revés, si sisplau? No. El què? L'abassadari al revés. Mm, és que... No pots? No, si no que fa part. Home, conducta contrària només vol oients de qualitat, eh? Eh? Conducta contrària només vol oients de I qualitat I t'he dit castellers són minyons, també Sí, sí, ah. ja ho soc ets, ets un oient de qualitat Esclar Very strong Avui estem aquí, els del Flaviol Trempat, Digi Sánchez i Digi Vásquez Tu escoldes el eh? Flaviol Trempat? No No? Molt malament eh? Molt malament eh? voleu, voleu que us digui l'amassadari del revés <laughs> A La buscar a internet Diga'l, <laughs> Pots fer ho si vols, sí. Vale, Z Y X W W U S R Q 3 A E N E M W E N E N A Z Y I A Z F A D H C B A. Oh. Jo crec, que crec mereixes un aplaudiment en directe aquí des de Conducta con molt bé Aquesta pregunta jo no l'havia fet mai i no me l'havien respost mai Estan els donadors passen Ara et falta la taula periòdica d'elements al revés Els 30 primers números primers De la taula periòdica? Ja te la dic i tu me la continues hidrogen L-Litien, A-Sodica, Potassia, R-B-Rubidi C-S-C-C-F-R Hidrogen, L-L-L-T, N-A-S, O-D, C-R-B, Rubí, Què és això? La taula periòdica? No l'he fet. Oh, oh. oh no, no l'he no? Indeseable. <laughs> bueno, doncs res, escolta'm. saludar als companys de classe i a aquesta gent, no? Sí, mira, visc a segon men, l'Ivan, a eh, Martí, que el que fa el punt de contrària, que és una ràdio que mola molt, i tota la casa de segonbé, que som millors. Ja a Flavió el trempat no mola. <ríe> Diu-vi-s'hi sància si el Flavió el trempat no mola. El Flavió el trempat no sé què és, però, no sé què és, però que mola el món. Però dimarts ho sabràs, no? Dimarts, escolta'ns. Quan? Dimarts. I quan, a on? De 10 a 11. Ara ara ho penjaran ja aquí al, en el Facebook de Conducta Contrària i tu ens segueixes sí. i ens escrius, eh? Sí, ens escrius el ruc. Que me quedava amb tu cara. Nah, i ja que no queda veu, que Ale, merci, guapo. Derès. Adiós, adiós. Veu de contrària. Adéu. Ah, mira es que diga la bassadera al És que és flipant, eh, aquest noi. Ei, bueno, dance. Te mereix, eh, te mereix. El què? Això de ir de a la bassadera. Ah, un està penjat algun. Va buscar... al <laughs> a buscar-te a Google, Ara el diré jo a la bassadera. No, mai, no, ja estarà. Coms han va contactos, que se'm bloqueja el mòbil. Ja passó. ¡Aquets móviles eh, de, del Mercatar! ¡Contactos os estoy diciendo! ¡Del Mercatar! ¡Ah, mantenga pulsado! ¡Ah, lo desbloquear mm. ah, ¡Mol bee! ¡Interesante! ¡Te un sucus de piñazo! ¡No va Dice, es que no me encuentro bien. Dice, pues, búscate mejor. ¡Dons uh. bueno! <risa> en aquesta época fa gracia. Con los chistes, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde está la tecla de desbloquear el móvil? Que no la trago. Sí, aquest, si això t'hagués dit a tu, Marc, m'hagués dit, apa, acuéstate. Però amb la seva època fa gràcia. Claro. Llavors, tindria de vindre aquí, a fer el bufón. <ríe> doncs bueno, què? què ens toca ara fer? Oh, no, quin mòbil! Si vols, eh? Mòbil la segle 21, atenció, sisplau. Truca, eh? Mòbil truca. que truca, truca. i trucades. Sí, bueno, té... això poc, però com... si poses un ametlla a sota i li dones cops, es trenca. Es trenca? No, no, I si cau al no, no, terra, sí. no es trenca. No, perquè l'he tirat algun parell de cops i... No, cops. és com els Nokia aquests antics. Sí, Nokia, sobretot Nokia Escolta'm Què? A mi m'agradaria marxar, perquè m'estan esperant aquí a la porta Us pues Jo tindria de sopar Ens deixeu marxar? Sí, eh, sí, soparé molt d'hora avui, però soparé Però no despediu el programa, no, encara? No, doncs no, sí. encara no es despedeix no trigarem, el programa, eh? no? I ara podeu fer ja la trucada poquet, i no? trucar-me a mi Clar, mira, veus, ara, jo mentre Clar, marxo Mentre marxo podeu trucar Jo ara, estic aquí prenent un Frankfurt, que hauria costat no? Tu pots quedar si vols, eh? però jo tinc que anar allà a aquella hora ah, a les super. 8 tinc que anar a assajar a sardanes no? perquè fem el programa fem el dinar de germanor que jo que he dit abans que jo fa oh molt is, de temps amb, amb el Marc no, molt de temps amb el Marc i jo vam fer la Macarena doncs sí, no, els el, el el altres eh. també sí, això era un remen verd Navitof. En stock, calma dius, un, un dia hem ballar la macarena. Ah, que feo gilipollas, sí. sí. <laughs> bueno, ja es veus ja es veu que aquest any també ens toca a nosaltres fer el Nadal germanó, el show aquest i tinc que I bé. abans tinc de sopar perquè tengo hambre, no? Vale, el Goku, no? Tinc gana. Aquesta nit sense sal a l'auditori. Sense sal, sense sal i sense sucre, no? Un grup que es diu Sense Sal ah. toquen a l'auditori a les 10, 6 euros Entrades es ja no hi podeu anar. Ah, i tu hi vas? Jo profito faig Agenda Cultural, no? i ara porto... Però hi vas o no? No, jo no hi vaig. Ah, i llavors? Entrades I el Totequim no ve? El Totequim a Factoria? El Totequim ve a Factoria, no sé quin dia. Ah. Potser avui o demà? Això és l'Agenda Cultural que heu de fer a Xaturs. Ah, a xupapa... Agenda Cultural! Divendres dia 2 de març... Al... El... Factoria tenim... No, no sabem. Tenim el porter que es diu Adrià, que el conec jo. Però no facis això, diguis càncer, que després la gent va i dir, eh, Adrià. Vale, llavors tindríem... Bueno, avui, no sé, m'has dit que teníem a l'Auditori Municipal a les... Quina hora, m'has dit? A les 10. A les 10 de la tarda tenim un grup que es diu Sense Salt, que, eh, que actuarà en l'Auditori Municipal, no me'n recordo el carrer ara. El carrer Ernest Lluc. Ernest Lluc, número 1, potser. Número 1. Passatge Ernest Lluc, número 1. Oh, perfecte. I... Bueno, eh, no podeu anar perquè les entrades te n'oblides, no però bueno, ho diem. Per què tens eco, tu? Eh? Per què tens eco? Tu el tens. Jo també el tinc? Sí, jo. Sí. Ah, el tenim tots. Ostres. Sí. Això és com, com la gent truca, quan truca la gent per telèfon. Baixa, baixa Hola, la música, què tal? Home. Diu, baixa, baixa una miqueta a la ràdio que s'acopla. Claro. És eh? <laughs> ràdio això, no? Dixi Sánchez escolta un programa, em sembla, a vegades. Jo l'escolto normalment, no farem publicitat de RAC1 ni de la competència, que és el programa aquest i posen al l'efecte aquest, així això, misteri i, resolt. I diu: Robant, robant, robant, un gos, un gos, robant. Ja està, és això. Molt bé, no ho has sentit mai com fan això. La Conxita eh? La Conchita. Marceline, no, no. Robant un gos. La Angeline, Bueno, bé. doncs nois. Jo per mi he estat un plaer estar aquí. Jo també. I nos escuchamos el martes que viene, eh? Us esperarem. Oh, ens esperem. Si no, teniu de venir, eh? Si no veniu, doncs pues ens escolteu, però si no, veniu, sí, que vindreu. <ríe> ja està. Eh, és obligatori, eh? Vindrem? És obligatori. No cal portar cap... Com es diu això? Un paperet firmat per vostres pares, tampoc. Cap utilització no crec. No crec que passi això, no, no passarà res. Esperem que tot vagi bé. Bueno, sempre hi ha algun fet paranormal a la ràdio, però bueno, és normal. Sempre algun normal no poseu una cançó mentre marxem així mentre ens sequem agafem les coses i tot a això ver, no fem soroll ja espera miro jo a veure què tinc bueno si no no eh no, no sé, sé jo vinc de fora i estic aquí organitzant el programa s està bé això eh? ara podríeu posar una cançó ara no sé què ara Martí baixa el micro tu que, ets, tu que ets el director del programa baixa el micro no m'has dit que baixa la música tovallas trucha parabanyo para i paraducha a vegades sí. me deixo així pujada i no em dono compte que m'ha costat molina no? <risa> ¿Qué no sé si tendrá un en la historia Dice, tú vayas trucha Para para baño y para ducha Ah, mira, un pendrive <risa> <risa> Y luego también ya Si estás mal de la olla <risa> Se te va a la pinza eh, ¿Cómo era? Ahora no me recuerdo Hermanos Catarro, ¿no? Que para bien... No sé, ahora no me recordaré Hasta la semana que viene, el martes, nos vemos. De 10 a 11. Conducta contrària us, es us escoltarem. Segur. I ens, ens escoltarem. <sus> sí. eh? Us Segur, esperem no, eh? el dimarts. Us hem escoltat tots els un programes. Un resum. Un resum. Ja te'l faig si vols. Eh? El un resum. No, però de la part ara, perquè aquesta ja la has Ah, vale, vale, cap problema. Molt bé, doncs dimarts de 10 a 11 us esperem al nostre programa. Eh? Bueno, bueno, ja quedarem. I, i, I gràcies per convidar-nos a venir. Convidar gràcies, això, igualment. Que sos muy majo. El Marc de parla per mi, és el portaveu. I, i la frase final de sempre. Recors a la família. A la família. I tancem la barraqueta. Bueno, no. la barraqueta això quan és el nostre programa. Ja Vosaltres tanquem, seguiu, no? Més. I recors al manager, no? bueno, bueno, que vagi bé, eh? Un ple. Igualment. I ha estat un plaer tenir-vos amb, amb nosaltres també, que també us ho volíem dir que també podeu venir aquí quan vulgueu. Com ah, bé, bueno, quan vulgueu tampoc, eh? Bueno, sí, quan... <ríe> bueno, és que no, no. Quan també cruix quan i estem justes. Com has la, la conserge, sí? Quan la conserja digui, sí, la ràdio està allà, ja, que no digui <ríe> i, <ríe> i... I, no i, i res. Ràdio. I, i, i res. I, i, i, i, i res. I, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, Mas aquí després que hagin marxat ells I ara que no estan, em suelto més Jo, ta jo també, és... anava a dir això Perquè <ríe> bueno, més, ara ja ve un, Una profi... Bueno, és igual <ríe> Continuem amb conducta contrària i doncs anem Amb... Bueno, doncs anem a Repassar-lo de tot, Pref. de tot anem Perquè amb conducta contrària alguna. Ah, clar, i us he de dir una coseta Avui m'han dit que m'han dit Bueno, jo us ho passo per aquí Perquè m'han dit, eh, de què ve? Ah, no, no, no, no, eh, no, no. Bé, bueno, és que just us volíem recordar que no us hem dit ja les xarxes socials que tenim doncs us diem les xarxes socials que són Comencem amb Facebook facebook.com barra conducta contrària Ara tenim aquesta setmana, hem estrenat eh, Twitter. Twitter que és? Skype Ah, Skype també, però de moment, a veure, ara m'ho miro perquè clar potser tenim algú i algú està connectat I doncs això Truquem a la Berta perquè ens faci la seva secció? Això so importa bueno bé, bueno, després, que anem a veure amb l'Skype T'ho vaig mirar, eh? No, no, no em miris perquè, Martí <laughs> Que tinc moltes coses en el mòbil Espera, doncs això Doncs anem amb... bueno primer mirarem l'Skype Ah, bé, bueno, us recordo, és que ara anant Per les rames eh, Twitter, eh, crec que és Arroba, eh, C Barra baixa, Contrària eh, També tenim ask.fm que, que és això de fer preguntes i nosaltres responem bueno, per... hem tingut tres preguntes aquesta setmana que, bueno, eh, la va, primera és Daniol, com se de... us va ocorrir fer el, un programa de ràdio i nosaltres li hem respon jo... doncs és una pregunta molt complicada però perquè se'ns em... va ocorrir pensant li en projectes li puc fer... respondre des d'aquí un segon, llegeixo el que li hem sí, vale. i després responso. I com vam veure que a la gent els hi agradava el programa, vam continuar i... bueno... Bé, vale, doncs pues això és molt mentida coxina. Així de clar. La cosa comença quan jo l'any passat vam descobrir, que le... després de les jornades culturals vam descobrir que l'equip d'àudio, que bé bueno, això ja se sabia, era de ràdio. Vaig començar a fer ràdio amb un professor de tecnologia, el Toni Pérez. No ho vam mai, vam guardar un programa amb l'Àris Viralsta, que és el que va venir la setmana passada. Fa dues setmanes. Llavors aquest any comencem, no vam fer res de ràdio perquè vam dir que no em sembla i llavors vam decidir, ens va donar el Toni la idea de tornar a fer alguna cosa, i llavors jo li vam decidir de, de, de fer aquest programa i aquí. I la Laia Mirais em va dir que volia fer-lo i llavors la vam convidar ja. I estava pensant de fer una super... Sobretot la innovació, bueno innovació no, però de fer un programa juvenil que agradés als oients i doncs bé ens va sorgir conducta Clar, contrària. Sí. Eh, la segona pregunta. Creieu que us escolta molta gent i nosaltres eh, no gaire. Doncs la veritat és que hem arribat a on no ens imaginàvem. Eh, ja tenim 48 seguidors al Facebook. Sí, ratifico perquè clar, això ja, i ara tenim 53 I mil visites a la web, 53, 53 perquè mil. el tinc coberta aquí i que molts d'ells i elles ens escolten, ja sigui en directe o al magatzem de la web. I la tercera pregunta, vols dir alguna cosa, Martí? Home, és que jo que hagi vist que ens escolta quan, quan penjo les enquestes de... que ha semblat el programa només responen set persones. Bueno, però Martí, eh, bueno, és igual. El Marc no es respon, per exemple, el però ens l'escolta. El Marc, és que el Marc ens escolta... Clar, bueno, ens escolta abans de venir, ens escolta. El que es fa típicament... Mm. Jo també he escoltat el flavi al Tampat... També... Quan, per, per quan vinguessin, no? Bueno, però també, a veure, quan, quan l'he vist he descobert que, que m'agrada i doncs l'escoltaré. Bueno, està bé. A mi la sort de les 93 gens, però bueno, està bé. Aquesta que hem està posat bé. abans, que encara tinc aquí, que és... I bueno, ja em dedica, són molt simpàtics i que a mi m'ha molt que estiguessin avui amb nosaltres. Sí, sí, està bé, però fem-lo que vam pensar a classe però que... per començar el programa. A les dintre. No, però no ho diguis. La zimi, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, la pregunta número bona nit, DJ Sánchez. Hola, molt bona nit, DJ Vásquez. Des de directe des del 100.5 de la FM, les notícies del Flaviol Tampat. El Flaviol Tampat. Condu CONTRARI! <ríe> Estem fent Informació General DJ Pàsquet, a Sánchez! Bueno, no sabem qui sóc, però bueno, doncs... Informació General! Ho oh, oh, no. n'hem enviat malament pel, pel És carrer! És cara, Informació General, no la tenim! Eh, informació d'esports! Informació d'esports! Eh, el Martí fent esports s'ha caigut i s'ha fet xac! Foda-me, tren. Quasi en trenco de gama, bueno, tant, no. Eh... Informació Vivim. del cor Informació del cor eh, No sé Algú de la Belén Esteban La Belén Esteban està molt enfadada Informació del temps i de Informació del temps Doncs Xanxes. avui he sortit al, al carrer i feia sol Ja està <laughs> Doncs comencem Comencem amb el Flaviol Contrari Que és un Benvinguts, welcome to el Flaviol Trempat. No, no, és el Flaviol contrari. Perquè, clar, no els hi podem per drets de cop i... Ah, i per cert, si ens esteu escoltant, eh, us hem preguntat... Volíem saber de què venia el nom de Flaviol Trempat. Ens heu dit que, que veu... El Flaviol de ser d'anar i trempat, doncs mira. És que trampat a mi em sona molt. Bueno, és igual, deixem-ho. Eh, he dit... A veure, que està aquí el, la tercera pregunta, que és de... No, però esperat, tí, acabem l'imitació. Ens però... hem escoltat a... Ara, no, ara és, quan entra, és que a mi m'ha dit aquí imitacions al Martí i em pensava que ara entraria... Bueno, imitacions no, perquè bueno. tenim aquí a la nostra taula tenim el Rajoy a la Shakira Sí, i bueno... el Rajoy, no? Sí, més t'agradaria Que sí, que està... <laughs> no, oh, no, però ara seria oh. quan el Marc posaria això de... Informació oh. general El Flaviol Agenda! Comencem amb l'agenda d'aquesta setmana. Us recordem que podeu visitar-nos... Dissabte demà! Quan, quan, quan és de març? Bis, dissabte dos, 3 3 de març. Ja? 3? Us direm l'agenda del Martí Guerrero. Dissabte de març, eh, dissabte no sé què dia és de març, a 3 de març se'n va a algun lloc amb, amb el Marc... Eh, pot ser? Us aneu amb l'Scating, no? A l'Scating. A l'Scating. Ah. Qui vulgui que s'apunti, veureu per el nostre director amb amb, amb, amb, amb, clar, amb el Marc... Y vamos a ponernos en, en, en, en la movida de Marc Vázquez. La movida no. de Marc Vázquez. Es mm. que ahora cuando comienza esto hay un programa molt muy animado. Porque claro, clar, a ver, comencemos nosotros aquí y nos soltemos. ¡Oh Dios mío! De hadas, de hadas de metralla no hay próximos conciertos ni eventos. ¡Mierda! ¿Cómo que me... ¡Uy! <laughs> ok. <laughs> Home, ah, aquí em van començar a dir paraulotes. Ui, perdó, eh, és la meva primera paraulota? Mm. No, en serio, és que, clar, clar. Bueno, bueno, puc acabar amb la pregunta. Pues clara, com no? Acabo amb la pregunta. Acabo amb la pregunta, no? Sí. A veure, per què li veu posar conducta contrària al programa? A veure... Això pues perquè o, espera, un el nom Lo que hem contestat després contestes tu eh, Doncs va ser tot molt ràpid, com ha dit això és cert no de moment? El que va ser tot molt ràpid o no va ser bueno, tot molt ràpid, estat ràpid el nom? Pensant. Això ràpid o...? Depèn, depèn A veure, doncs va ser tot molt ràpid, estàvem preparant el, el programa abans de saber el nom Perquè això és veritat, estàvem preparant a fer un programa i i llavors va sorgir-nos la idea de conducta contrària, perquè vam pensar que aquest nom, perquè el programa diríem coses que no es poden dir a altres llocs. Ah sí, mentida. Bueno, va ser perquè estaven pensant coses bueno, del col·leic. Bueno, que tinguessin a veure amb l'institut i també ah, fos que, que es diguessin coses, on, o sigui, quan les coses que no es diuen normalment per al carrer, pues, aquestes coses teníem plan, planejat dir-les, però, bueno... Informació final... general, Lisey Sánchez! Bueno, doncs, sí! Però <laughs> sí, eh, això és una fricada, eh? Informació general! De, de, bueno, informació general! Ficaré. Comença! Bueno... Bueno, senyor, sí, en directe que del 100.5 100 de la, la Ràdio Star, la cultural de Terrassa. Ah, és, bueno, això, bueno, ah, bueno, bueno, bueno, ostres, ostres, ja haurà acabat, no, acaben les 8 mitja, però Martí, hem d'ensenyar-los de, de, de, la setmana que ve, que hem estat en directe a Ràdio Star. Això bueno, és molt fort, eh? molt tampoc. Eh? Mo a veure, Martí, Martí, si us plau no, no la caguem perquè acaben de marxar podem, els convidats de Radio Star. Podem o sigui. dir que, bueno, la setmana que ve... Segurament, possiblement, estarem a, a, en directe. Nosaltres t'anem de bueno, no, no, no sé, Martí, perquè Jo sí. Lim... Jo segurament sí. Tu sí? Segurament. Jo faré un esforç. esforç però un esforç. és que crec que tinc... Tenim examen al dimecres? Eh... No. Ojalà que no. no. no. Home, pues, si no, com tenim... com de català. La setmana que ve... Ah, recordeu una cosa. Ostres, merda. que ve de merda. convidada la profe de català. Bueno, no sé si quedaràs estudiant cara. de 10 a 11, tio, no passa res. De 10 a 11? Pues sí que estudio jo de 10 a 11. No a casa. <laughs> Bueno, ah, ara recordem. sí, eh, fem una petita, una petita cançó per, per parlar lo que farem ara. I ara si no, no vull dir una cosa abans. Eh, publicitat, farem una quanta publicitat de tot, de tot el que ha passat per aquí. Que ah, és de tot el que contrària. ha passat per aquí, jo és que... I, ja i per el que hem passat nosaltres ja també. Jo ja anava a posar aquest anunci de... Es que el de sempre. Ole. Sí. <laughs> Repetit Lo primero que le iba a surfear. A los <laughs> tres años ya me aguantaba en una tabla de surf Digues, digues, no, mira quina cançó Me llamo Ivan Y tengo 10 años Y tengo 3 <ríe> Yo me llamo Ralph Tu y yo me llamo eh. Ralph ya A veure, lo que no va dir Rapes de tots els que han passat per Conducta Contrària Comencem la primera setmana Espera, espera, espera, chaval, no corris tan. A veure, a veure, posa una musiqueta musiqueta ben xula doncs pues molt bé, i estem el aquí, Primer programa a passar per aquí a... Prime Time, de Ràdio Sant, Sant Quirza Us recordem, els podeu escoltar a radiosantquirza.cat o a la, bueno, ara mateix no me'n recordo de la ona que és, perquè jo els escolto a, mm. online, via online Clar, que aquí no pot ser. És que aquí no arriba de totes formes eh, Bueno, ja us ho mirarem i us ho diem la setmana que ve Uh, també els podeu trobar a facebook.com esprimetime I bueno, el hashtag crec que és també arroba esprimetime eh, Segon programa Hashtag eh, no Ah, hashtag, perdó, uh, hashtag? hashtag? Bueno, és igual, el que hagi És, perfil, bon, el el és igual, time. que a mi em lia molt el el això Arroba al... bon, està bé Ah, vale eh, Espereu que em miro el magatzem perquè clar, ja s'ha saltat. La, la, vam, tenir la vam tenir a La Paqui García sense especial i va ser, o sigui, va, no, el, el primer programa va ser l'especial Carnaval, que no es va reflectar molt allò de Carnaval. Però bueno. Sí, va sí, vam posar molts cops la de Carnaval. Ah, bueno, Carnaval, Carnaval. Carnaval. Carnaval. I doncs bé, doncs continuem. El, a la setmana passada, el 24 del 2 del 12 vam tenir a la Paqui García, la professora de Tecno, que és molt, molt simpàtica. I doncs bé, doncs, va estar que ja és demà per amb... al trampal, que el trampat que no està no està malament. Avui hem tingut uns uns molt simpàtics que és l'equip del Flaviol Trampat de Ràdio Star Terrassa. I, i bueno, els podeu escutar a, a, a la 100.5 de la 100. 100. FM. Eh, en la partió fa falta la de La Cultural de Terrassa. En directe des del de no. <ríe> bueno, al 100.5 de la FM, Nou Informació General de Isaí Sánchez. Eh, bueno, informació General ja us l'he donat. Doncs, no, no, ara no, ja. la pàgina web Primer, tenim l'inici, que és on surt tot. No, però després, això ja... ja Escolta'm, ja no? després el magatzem, que ja el tenim actualitzadet i ben xulo. No sé si l'hauràs sí. vist, Martí. Tu el repasses, el sí. magatzem? L'has vist el nou amb... Sí, amb, taula. Taula, amb la taula aquesta vale. que hem fet. Queda millor, taula. no, que abans, o no? No sé. Amb el d'especial surt una mica. El d'especial? Sí, no perquè trobo. ho pots posar ho el mateix títol. Però si no, és igual, està bé. És igual, ho poso sí, així. És... A veure, després tenim enquestes... Que bueno, tenim una que està contestada de fa dues setmanes i al final no l'hem posat. Bueno, hem, hem posat WeFonLove? We no, Love. aquesta l'hem posat al primer programa, l'han de fer l'altra mentre tu jo parlem pues a del que, que farem. Doncs l'enquesta va guanyar WeFonLove. És que jo, què passa? Jo vaig poder votar 3.000 cops i era l'única que m'agradava. I vaig votar 3.000 cops a WeFonLove. Què va? Si només hi ha tret a bots. <laughs> Jo vaig votar molts cops a eh? WeFonLove doncs pues tu vas votar set cops i jo vaig votar els altres <ríe> bueno, anem sisplau no, quina segons, cançó? És que, que acabo amb tu. la pàgina eh, en, després missatges, ens, ens envieu un missatget i el direm en directe recordem que també ens podeu enviar un missatget a, a conductacontrària arroba gmail.com ah, també estem al debat que ens el porta la Laia Miralles i la setmana que ve tindrem el debat sobre la reforma de la ISO i Batxillerat i a ja Truca'ns eh, teniu un enllaç a, a el nostre Skype, que, que és... Sé, ara mateix no us el puc dir. <ríe> bé. Crec que és conducta contrària a tots junts. No ho sé, ja ho mirareu. Bueno, si doncs teniu a l'Skype, és conducta contrària a tots junts, sí. Disculpeu. Cançonetes! Es diu el, tres, el teu tresor de Lluís Cartès. Bueno, aquí posa't, potser, les vermelles, per suposo. Ah, hi sí, hi sí, sí, sí. D'on has fet aquesta cançó, Martí? Fem Des del de, Spotify de la Martina Serrat. Un, un petonet, Martina. Mua. Ah, que asco. L'esponja, eh? No, Bé, bueno, és igual. Sí, <laughs> Canvia de tema. Eh, ara tornem. Treu del pou aquesta fressa Vull de l'esperit de tanta pols Sigues tu, no ho deixes perdre mira -ho l'hora i viu la vida a fons La noix inesta trenca amb tot allò que tan confon. Si ets pacient i més honesta ja veuràs que et menjaràs el món. Provaràs deserts, penyassegats, forats i rius. Sentiràs la veu dins teu que alguna terra et diu. amb poc teguint de tot, somiant i amb la tendresa aconseguiràs saber-ho tot. Surt el sol sense roba, deixa que t'escalfi tot el dolç. Pren i aprèn, la terra et dona tot allò que tant demana el cos. Trobaràs certs penyes, segats, forats i rius. Sentiràs la veu dins que alguna terra et diu. No mai... Bueno, després d'aquesta cançó eh, volíem dir una cosa perquè la de Mireia és que està de vacaciones us ha donar un missatge que diu us escric un missatge perquè no penseu que m'oliu de vosaltres aquesta setmana amb la seva la seva eh, la seva secció de notícies diu aquesta setmana a Sex Academy han ensenyat com fer petons de zens, de i no posa res més, debat. ah no, vale. Vale, doncs debat d'aquesta setmana, dos punts, ja, cabells llargs o curs, però encara tenim pendent, pendent de fer dels de, de, el, cursos d'ESO i batxillerat. No l'hem fet, per tant, la setmana que ve tindrem eh, la per si missatge, reforma ESO i batxillerat i després pues, tindrem, no, no hi ha cap missatge, després pues, tindrem la cabells curts o llargs, però clar, no sé a què es refereixen els nois o bueno... És igual. Donc, eh, ja estem acabant i doncs, acomiado jo i Ivan, si us plau, deixem a mí. Us van amb la musiqueta sempre, ja està bé. Doncs ja, quan s'acomiadem, agraïm la col·laboració de la Verta els Ius, que ha vingut l'Alfavi al Trampat, sempre del Print Time, que ha molt al al Martí, a al al El Print Time, que és molt important per a nosaltres, vull dir que sí que que bueno, i dels que... de, bueno, de, de professors que, que decideixen i ens deixen quedar-nos aquí a fer ràdio, perquè avui no hi havia ningú. La setmana que ve tenim aquí a Sandra Luca, la profe de català que s'ha compromès. I... doncs també Early Underground que manen en directe sí. avui i Esco que es recordeu escoltar-lo. Que el fan a Ra Radio Star eh, de 6 de 6, crec, de 6 a 8, i chao. Martí Sí, sí, doncs, després d'escoltar això, podeu anar a escoltar eh, Conducta Contrària. Però això, quan la, des... acabi... Quan acabi... Eh, després m'agradaria... Bueno, Mira, ja estan. Vull dir una cosa. Us proposem la tarda ja quasi perfecta. Bueno, clar, si, si us agrada la ràdio, primer agafeu, escolteu Only Underground, que és de... De Star. No, no, però la música que posaven, és que ara no em surt el, el nom de música És igual, ah, electrònica Bueno, electrònica, això, de música electrònica Després us veniu a escoltar eh, conducta Contrària I després us aneu i escolteu pues, Prime Time Que nosaltres l'escoltem i estem agraïts a tots els que han I... per aquí Jo crec que aquesta ràdio que fem nosaltres és la millor per mentre estar al Facebook Que no saps què fer, que escoltar música Nosaltres ja te la posem Si vols alguna cançó especial, només ens has de dir I nosaltres ja decidim eh, home no estaria bé que ens, ens apareguessis pel Facebook així no me descarregar he <ríe> no? i acabem amb quina cançó acabem, aben? acabem, acabem amb Rhythm is in the Dancer de Natàlia amb DJ Submission és la nova del 2011 i bueno sí. pues us anem i us deixem amb això que, que sona molt ara a les discoteques bueno Déu un petonet jo em despedeixo i al Martí també no adeu. fins la setmana que ve